А він довго мовчав, потім нахилився до мене через увесь стіл і, притишивши голос майже до шепоту, заговорив: Все це погано пахне Сергію.